Eszter könyvének negyedik fejezeténél. Let's open up our Bibles at the Book of Esther, fourth chapter. Az Eszter könyve egy nagyon izgalmas könyv ez az Ószövetségben. Book of Esther is a very exciting book in the, the Old Testament. Olyan olyan fantasztikus az egész történet, hogy az évszázadok során nagyon sok ember már megragadott. It's such a great uh, story that it uh, captured many uh, through the centuries. És Istennek a hűségét, Istennek a szeretetét látjuk benne mind végig. Uh, all the way uh, Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy a te beszédeidet olvashatjuk és tanulmányozhatjuk. Szeretnénk így folytatni a te imádatodat közösen. This is how we would like to continue worshiping you together. Uram, a élet és Your word is uh, life and spirit to us. Téged, Uram, hogy vonj and we pray that you would feed us, that you would draw us close to you. Kérünk Téged, hogy te javítsd a gondolkodásunkat, igazítsd a mi gondolatainkat, a te gondolataidhoz. We pray that you would uh, mend our thinking, that you would uh, help us to set our mind to your thoughts. És kérünk Téged, Uram, hogy adj kegyelmet, hogy ne csak az agyunkkal, hanem a szívünkkel is értsük a te szavaidat. And we pray that you would give us grace, that we would be able to understand your word, not only with our mind, but also with our hearts. Arra kérünk Téged, Uram, hogy gyere és nyújj bele az életünkbe, és változtass mennünket át. We pray that you would come and you would reach into our lives and that you would transform us. A büröm, hogy egyikünk se menjen el úgy innen ma reggel, hogy ne találkozott volna veled, hogy ne szóltál volna egy átformáló szót vagy gondolatot a mi szívünkhez. Help us, Lord, that uh, nobody would leave from here today uh, without you touching their hearts or speaking to them. Köszönjük, Jézus. Thank you, Jézus. Amen. Amen. Hát az Ester könyvében láttuk azt, hogy a zsidóknak Círus király bizony megadta a lehetőséget, hogy hazatérjenek Jeruzsálembe, de a több millióból csak 50 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel. In the a return Voltak akik a félelem miatt, voltak akik az aggódás miatt, voltak akik a kényelmes megszokott jó élet miatt nem mentek sehova. Úgy gondolták, hogy Istent követni túl nagy munka, inkább úgy döntöttek, hogy visszaább lépnek. Uh, so úgy gondolták, hogy otthonak is saját otthonukban, mint 70 év, alatt Babilóniában felépítettek, ott is jól mm. lehet Istent követni. Nice uh, Úgyhogy nem nagyon voltak uh, tüzesek Istenért ezek az emberek. So they were not really on fire for God. De mégis azt látjuk, hogy Isten a hűtlenségükben, a kevés hitükben is nagyon hűséges maradt hozzájuk. Yet we see God remained uh, faithful to them even in the midst of their unfaithfulness. Az Ézsaiás könyvében olvasjuk Istennek az ígéretét. In Book of Isaiah we read God's promise. Az Ézajias 49:14-től olvasjuk azt, hogy de a Sion ezt mondta, hogy elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. In Isaiah 49 from 14 we read, but Zion said, the Lord has forsaken me and my Lord has forgotten me. De erre Isten azt mondja 15-ös vástoly, hogy megfeledkezik e a csacsemőjéről az anya, nem könyörül e a méhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólam. Íme tenyerembe, véstelekbe és szüntelen előttem vannak falaid. But God uh, responds to this verse in verse uh, 15 and 16, saying, Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. Az úr azt mondja, hogy nem hagytam el az én népemet, nem hagytam el az én gyermekeimet. The Lord says I haven't left my people, I haven't left my nation. Még ha egy anya el is felejtkezne a csacsműjéről, ami ugye elég kis esély történik meg, de ha még el is felejtkezne, azt mondja, hogy én soha nem felejtkezek erről a tón. Even if a woman forgets about her child, which uh, to which there is less chance, God, God says. The same way, I will never forget about you. És azt mondja Isten, hogy, hogy ő mindig ott van, mindig munkálkodik, mindig ott van, és hűségesen a szeretetével körülvesz. Us with his love. És úgy tűnik az, az, az egész írásból, hogy Isten mindig azok fele vonzódik, talán még erőteljesebben, akik nagyobb szükségbe vannak. And from the scripture, uh, we see that God uh, always draws near to those who are in the greatest need. Egy 18 éves, 18 gyerekes anyukát uh, interjúoltak meg, hogy melyik gyerekét szereti a legjobban. Uh, once there was this interview with a mother uh, of 18 children and they asked her which child does she love the most. Mondta, oh, mindegyiket egyformán szeretem. Na, love love the no, de mégis, azért a 18 körül közül csak van egy, akit jobban szeretsz. És akkor az anyuka elgondolkozott és azt mondta, hogy hát végül is van benne valami igazság. Mindig azt szeretem a legjobban, akinek a legnagyobb szüksége van rá. And then the mother said that, yeah, yes, actually this is true. I always love the kid uh, the most who is in the greatest need. Ha valaki beteg akkor, akkor azt szeretem jobban. any Hogyha valakinek összetörték a szívét, akkor azt szeretem jobban. If love Hogyha valakinek szüksége van rá gyerekeim közül, hogy ott legyek ő mellette vagyokon. If any of my children need me, Uh, to be besides them, I will be besides that one kid. Ez olyan jó emlékeztetően, hogy Isten mindig azok felé fordítja a szeretetét, akiknek szükségük van rá. It's a great reminder, that God always uh, turns his love towards people who need him. Azt mondta Jézus, hogy ő nem az egészségesekhez jött. Jesus said he didn't come to heal the the healthy. Nem azért jött, nem azokhoz jött, akik az gondolják magukról, hogy nincs szükségük rá. He didn't come to those who think they don't need him. Hanem azok az, akik úgy gondolják, hogy szükségük van rá. But he came to those who, th who they need him. A őt és elutasítják, azokat nem fogja lerohanni. He won't force himself on people who reject him. Őértük is meghalt, őértük is jött. Of course died for well came for well. Aki felismeri a szükségét Istenhez, Istenbe aznak ott van teljesen körülveszi szeretetével. Másik nagyon jó kép az igében, a hűtlenségben, Isten ott van gondolatra Jónás. Another Jónás teljes elégedettséggel ül a peremen és nézi, hogy majd Ninivét Isten hogy pusztítja el tűzzel. Jonah is uh, pretty convenient, and he's just watching how God is uh, going to destroy Nineveh with fire. He is completely blinded by his own uh, proud and his own uh, justice, and he just waits there. Uh, to see how God és Isten ott van jólásra és megjelenik abba formában, milyen formában szüksége van Jónásnak, de egy kis árnyékot a nagy melegben. But God is there and He reveals Himself to Jonah in the form He really needs him uh, at that time. Uh, he gives him a shade in the heat. Hát ha megenyhül a szívének a haragja és a harag tüze hoping that his heart will uh, be softened. Hátafel ismeri, hogy Isten jön és gondot visel róla még a hütlenségében is. Hoping that he will recognize that God comes and takes care of him even in his unfaithfulness. De Isten int is itt van ezekkel a zsidókkal, akik nem mentek vissza Jeruzsálembe, már megkapták a hatalmas lehetőséget, hogy visszamenjenek. So God is here even in the book of Esther with these Jews who did not choose to return to their homeland even though God gave them a choice. És láttuk azt, hogy Isten uh, hogyan munkálkodott a háttérben, és kilenc éven keresztül készítette azt, hogy Eszter ott lehessen királynőként uh, Xerxes király mellett. És láttuk Hámánt, aki uh, agágita volt és gyűlölte a zsidókat. And we saw Haman, who was an Agagite and who hate and hated the Jews. And he actually uh, made Xerxes to issue a decree uh, about destroying all the Jews in the uh, empire. Persze, Haman csak egy eszköz volt az a sátán kezében, a démoni világ kezében. Of course, Haman was only a tool in the hands of Satan, in the demonic world. Ő egy gyűlöltte a zsidókat, és azt akarta, hogy kiírtsák őket. Haman hated the Jews from, his, uh, from the bottom of his heart, and he wanted them to be destroyed. A király nem valószínűleg nem sokat tudott róla, de aláírta a parancsot, és kiküldték mind a 127 tartományba, hogy az összes zsidót kivégezzék uh, a, egy adott időpontban. És mikor ez megtörtént, akkor a király és Hámán leültek inni, megittak egy sört vagy egy bolt. So after these things took place uh, Haman and the king sat down to drink a beer or a wine like those who did a good job. Susham városába pedig nagy riadalom támadt senki nem értette hogy miért van ez. And the, but the city of Shushan was perplexed. Mert ők voltak azok akik tapasztalták hogy mit jelent a zsidókkal együtt élni. Tapasztalták azt a sok áldást és sok gazdagságot, amit a zsidók jelenléte So, with Érdekes, hogy a középkorban az összes orvosoknak a több mint 50 a zsidó orvos volt egész Európában. It's interesting that in the medieval age, uh, 50 of all the doctors were Jewish and, uh, in uh, Europe. Yeah, dekáss hogy ez meg is már a sokáig, mert amikor elkezdődött itt a 30-as években a zsidó üldözés, akkor menekült ki nagyon sok orvos zsidó orvos Amerikában. And it's interesting because uh, uh, it was uh, like this for many, many years, and they only started to flee to the U.S. when uh, 1930 they started to uh, persecute the jews és ráadásul azok az oktatási intézmények ahol az orvosokat képezték az majdnem 70% bab zsidók tanították az orvosokat and és azokat azokat mind elkülték innen and all the europe at all the european medical universities uh, 70% of the uh, teachers and doctors were jewish people so they were all persecuted Amerika from europe jó járt a csomós zsidó orvosok So uh, the US actually benefited from all the Jewish uh, doctors. Min nekünk meg jó az egészségügyünk. <laughs> And but we do have a great healthcare here. De az út mindig hozta az áldását az időkkal. Gadoviis brought his blessing to the Jewish people. Bad voltak minden áldásoltak, azt mondja az ige, hogy ők uh, szétsorva a népek között olyan mint a harmat, mint a zápor és Wherever they went, they brought blessing, the scripture said that as they are scattered among the nations, they are like dew uh, in the early, early morning.gy egyszerűen nem métették a Susán lakosai, meg az egész birodalom lakosai, hogy miért akarnák kivégezni a zsidókat. So, uh, the people in the city of Sushan didn't understand Why would anyone want to persecute uh, and destroy the Jewish people? Meg inkább nem értették a zsidók. And of the didn't really this. itt folytatjuk a négyes fejezet első versétől, az első három verset fogjuk olvasni. Amikor Mordokáj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját és zsákruhába öltözött, és a fejére, és kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépni a zsákba öltözve. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban heveltek. Érdekes ez a reakció, nem egy azonnali gyászreakciót váltott ki az egész zsidó népből ez a hír. Uh, it's interesting to see that uh, when they heard the news, all the Jewish people started to mourn. Uh, azért kezdtek el gyászolni, mert a tárza törvényeket nem lehetett megmásítani. Tehát, hogyha egyszer kiadták a törvényt, akkor az megmásíthatatlan volt. Még a király maga sem változtathatta meg a törvényt. Even the king himself could not change the law. De érdekes, talán emlékeztek arra, hogy ez a könyv nagyon különleges könyv. Istennek a nevét egyetlen egyszer sem említi de ugyanúgy nem említi az imádságot sem. Itt látjuk azt, hogy mindenki sír, meg gyászol, meg a mellétveri, meg hamudszor, meg zsákba öltözik, mert ennyire úgy jelezték, hogy szét szakadt a szívüketől a hírtől, de semmit nem olvasunk arról, hogy imádkoztak volna Istenhez. We see here that people are uh, tearing their own clothes, they put ashes on their head, and they, they are wearing sacklots, they are uh, crying out and mourning. Yet we don't read anywhere that they were praying to the Lord. Valaki egyszer azt mondta, hogy a lapos laposí ára az, hogy nem fogsz tudni imádkozni akkor, amikor kell. Someone said once that the price of a flat uh, prayer life is that you won't be able to pray when you need it the most. A These Jews uh, had a too convenient life, and he, we see here that whenever they needed God the most, they don't pray, they mourn. Az, az ima élet az tényleg így működik. Hogyha nem imádkozol, akkor, akkor, amikor kellene, nem fogsz tudni imádkozni. This is how life works. Kicsit olyan, mint az izomzat. It's like, uh, muscles. Sokkal nehezebb formába kerülni, felrázni magad és betornázni magadat, és rendbe hozni magadat, mint hogy megtartani azt a szintet. Uh, same way as muscles work, it's harder to get into shape and get all your muscles firm than actually to maintain that uh, condition. Hogy mondjuk meg tíz éve nem futottál és majd futnod kell 20 percet egyszerre mer egy kutya üldöz, akkor meg fogsz benne halni. So if you haven't been uh, running for ten years and once you have to run for ten minutes because a dog is chasing you, you will probably die. Tehát érdemes ezért. Már nem csak ezért, de érdemes karban tartani az izmaidat, hogy amikor szükség van rá, tud használni. So it's a good idea to actually maintain all our muscles, so when we need them, we can use them. Ugye az ige is azt mondja, hogy a, a, a fizikai a tornázásnak, edzésnek kevés haszna van. The Bible says that there is not much uh, use to the workout. Nem pont az, hogy kevés haszna van, van hasznalat has, csak kevés. Oké, okay, it has. It has a little benefit. Jó. De sokkal inkább, bár sokkal inkább igaz ez a szellemi életre. But it's uh, true for the spiritual life. Hogyha az ima életed nulla, nem imádkozol, akkor amikor szükséged lesz rá, fogsz belehalni. If uh, you don't have an uh, active prayer life, if you don't pray. When you will need to pray, you will die. And it is one thing if someone has a belly, that is also dangerous to certain extent. But uh, in a spiritual sense, it's very dangerous if you uh, have a belly. Jó? Tehát nagyon fontos az, hogy az ima életünkre odafigyeljünk, hogy amikor szükségünk van rá, tudjuk használni, és ne a fejünket várjuk helyette a falba, meg ne gyászoljunk, hanem so, jöjjünk Istenhez. Az imádság nagyon gyakran nem a másikat változtatja meg, vagy nem a helyzetet változtatja meg, hanem bennünket formál most of the time prayer doesn't change our circumstances uh, or it doesn't change other people it transforms us és nekünk van szükségünk arra hogy egyre inkább olyanok legyünk mint Jézus Krisztus and we are the ones who need to be more and more like jesus nekünk van szükségünk arra hogy a bűneinkből megtisztítson, a bűn hatalmától megtisztítson, és felépítsa bennünk az életét, amit and ő akar adni. And we are the ones who need to be cleansed from uh, the powers of uh, the sin, and we are the ones who have to uh, receive new life from Jesus. It a csak gyászolni tudtak. So here the Jews uh, can, can do only one thing, mourning. És ez egyfajta bátorítás nekem, mert sokszor azon kapom magam, hogy az imádkozás helyett a fejemet verem a falba. And it is És sopánkodok, hogy jaj, jaj, úgy, de mindent csinálnak, csak nem imádkozok. It is encouraging to me, because uh, many times I uh, catch myself just banging my head uh, into the wall instead of praying. Az úrhoz instead of mourning, I would like to turn to God. And uh, just trust myself to your hands, so he would form me. And we see that it wasn't Mordecai the only one doing this, but all the Jews. Azt olvassuk, hogy minden tartományba küldtek levelet. Hát tudjátok képzelni, hogy mit éltek át azok a zsidók, akik Jeruzsálembe visszatértek? Jeruzsálem is egy tartománya volt a Méd Perzsa birodalomba, oda is a birodalomnak, így hát oda is jött ebből a levélből. Jerusalem was also a province uh, of the Persian uh, kingdom so they uh, received one decree as well. Hogyan érték meg az, hogy íte visszajöttünk Kuramás csináltuk amit montál építettük a falat és itt vagyunk és az ellenségen ellenállunk és igen ez a levél hogy hogy kivégesnek minket. Uh, what a feeling must have been uh, when they received the decree thinking that Lord we obeyed you we came back to here uh, we followed your directions and now we received this decree and saying that they will destroy us. Hin gondoltak azok akik nem tértek vissza. And what did uh, those Jews think who did not return? Ő hol nem mentünk vissza. Így is úgy is meghal mindenki. It's good that we didn't go back because uh, we will die either way. Nekem lábiol leerästük magunkat nem semvetettünk nem harcoltunk. At least we had a good time, we didn't suffer, we didn't fight. Őm tudom miket gondoltak, de az biztos, hogy ez mutat egy dolgot, az hogy Isten egy háza, egyek vagyunk, egy test vagyunk. I don't know what they were thinking, but this shows us one thing, which is that we we all are uh, God's house and we all we all are one. És bármi történik az egyik testvérünkkel kihatással van az egész testre. És nincs az hogy ha nem akarom hogy róla akkor elfordulok és akkor minden rendben van this ez ilyen trutz politika de ez nem működik nagyon fontos, hogy egy test vagyunk, és amit történik a test egy részével, az kihat az egész testre, az az egész testtel együtt történik. Pont a szellemi harcról beszélgetünk sokat a múlt héten, és abban is az egyik dolog, amit az Egy megtanultunk, pont ez volt, hogyha te támadás alatt vagy akkor tudjad azt, hogy jó eséllyel a testen belül sokan támadás alatt vannak. Így aztán egy nagyon jó ötlet, hogyha az önsajnálkozás helyett elkezdden másokért is imádkozni. So it's a good idea that instead of feeling sorry for yourself, you just start to pray for others. Metakor a többiekketisten megerősítő megádgy a közbetéged átformál átváltozta. So the other people uh, can be uh, strengthened by God and while you are praying, you will be transformed as well. És hogyha egyébként mindenki nem magáetán mások értiátgkoznak,or mindenkiért lenne a kimmátkoznak. And if uh, we all uh, prayed for other people, not for ourselves, then everyone would have someone uh, who prays for them. Teljesen, ami egy résszel történik, történik a többiekkel is. So if something happens to one part, uh, it will affect the whole body. Nézzük meg a négyes verset, azt mondja, hogy ekkor bementek, bementek Eszterhez a szolgálói és a három őrei, hárem őrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokányt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Hát Eszter ott van bezárva a hárembe, fogalma sincs arról, hogy mi történik, és nem érti, hogy Mordokány miért, miért gyászol. So uh, Esther is uh, in the palace, uh, locked up, kind of, and uh, when he, she hears about Mordecai, she doesn't understand why is he mourning. <sarbe> says, you, on, on, says, you, Esther so she sends garments to him uh, to clothe him up, but uh, he didn't accept them. De mindenképpen megrendítette, hiszen Ardokáj volt az, aki őt felnevelte. And of course she was moved by uh, hearing that Mordokáj is mourning, because uh, Mordecai was the one who raised her. Úgy megy ezen keresztül, mintha a saját apjával történnének ezek a dolgok. So uh, for Esther, it's like uh, happening this this happening to her own father. Az ötös verstől olvasjuk a tizenkettesén. We read from verse 5 to 12. Azt mondja, hogy ezért Eszter hivatta hatákot, a szolgálatra álló királyi háremőt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokájtól, hogy mi ez, és miért tesz ilyet. Kiment tehát haták Mordokájhoz a város terére, amely a királyi palota a kapuja előtt volt. És akkor Mordokály elmondta neki mindazt, ami történt, hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mért ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat és neki a törvény írott szövegét is, amelyet susánban adtak ki a kiírtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, és magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, és kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és elmondta a mordokáj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte hatákkal mordokájnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja az aranypálcát. Engem azonban már 30 napja <coughs> nem hívtak be a királyhoz. átadták ezt a üzenetét. Nehányuk úgy mondja, hogy nincs túl jó házassága Esthernek, a aki 30 napja nem látta. So, we see that Esther's marriage with the king is not the greatest because they haven't seen each other for 30 days now. Csak valaki panaszkodik, hogy sokat dolgozik a férjegy, gondoljon Esterre. So, if any of you complains that uh, your husband works a lot, just think about Esther. Uh, de it láthatjuk azt, hogy Esther felismeri, hogy mi a helyzet. But we see here that, uh, the hogy bizony ki, fog, ki akarják kírteni az egész időnélét. She that, uh, they want És látjuk, hogy Mordecai megparancsolja neki, hogy mennyibe be és esdekelje kegyelemért. And uh, we see that tells her, go to the king and uh, plead for mercy. De Esthernek ez túl nehéz meg But it seems to be too difficult for her. Azt mondja, hogy hát vásti azért elveszítette a koronát, mert nem engedelmeskedett a királynak. Hogyha én bemegyek a fejemet, veszthetem el nem csak a koronámon. If I go to the king's presence I can lose actually my head not only my crown. Nem tudod Mordokai, hát ez mindenki tudja, hogy hivatlanul nem lehet a király jelenlététbe menni. Don't you know Morokai? everyone knows this that you cannot enter the king's presence being uninvited. Csak az marad életbe akire a királyi pácsara rámutat. Only those will uh, remain alive uh, who are pointed uh, with the golden scepter. 13-as azt olvasjuk, hogy akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek. Ne, képz, ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és a menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál le a királynői méltóságra. Itt látjuk, Mordokáj küldi az üzenetet, hogy Eszter, gondolkodj egy kicsit. Te sem fogsz megmaradni, te is zsidó vagy. In the next two verses we saw uh, Mordecai's reply to this, that Esther, think about it, you won't be uh, spared as well, you are jewish as well. És azt mondja Mordokáj, hogy Isten tud máshonnan is szabadulást hozni a zsidóknak, de te el fogsz pusztulni a családoddal együtt. And Mordocai tells her that God can deliver the Jew, Jews uh, in any other way, but you might be destroyed as well with your family. És ez nem egy ilyen fenyegetés, hogytel és a családo elpusztóz. And it's not a threatening saying that you and your family will die. Meteznek ki volt a clád Esther's family volt a családja. Azt mondja, hogy Eszter, ez nekünk les It was him, Mordocai, so he's saying that Esther, did will actually hurt us. És beletesz egy gondolatot Eszter fejébe, azt mondja, hogy ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál a -e királynői méltóságra. And he puts this thought into Esther's head, saying that, yet, uh, who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál -e királynői méltóságra. Who knows, maybe this is the very reason why you uh, got to be the queen. Ki tudja, gondol, gondolj csak bele, Eszter, az egész életedet, ahogy élted, ami Isten keresztül vitt téged. Lehet, hogy mind-mind azért történt, hogy most ebbe a pozícióba, ezen a helyen legyél. Eszternek szüksége volt nagyon sok bölcsességre és nagyon sok bátorságra hogy felismerje hogy ott ahol van azért van mert Isten oda helyezte egy különleges céllal. Esther uh, uh, uh, uh, És Esther itt kétféleképpen gondolkodhatott. Az egyik féle gondolkodás az az lehetett, hogy Hát ilyen helyzetben meg fogok hallni, ha bemegyek. Euh, én, én ugyan benemmegyek. So Esther had the option of uh, thinking two different ways. One was that uh, in this situation, if I go uh, and enter the king's presence, I might die, so I won't go in. Vagy gondolkozhatott úgy is, hogy uh, talán azért lettem árva, azért engedtem meg Isten, hogy mordokáin a fel or she could have thought that the reason why i became an orphan and the reason why god let mordokai raise me uh, és uh, pontosan így hogy engem, lettem én a királynő, mert egyébként nem lettem volna so all these things to me so i can be the queen because if things turn és most, hogy itt vagyok királynőként, talán pont azért hozott el ide engem Isten, hogy kegyelmet kérhessek a népemért. And now that I am the queen, uh, maybe the Lord brought me into this position so I can plead for mercy for my nation. Ezt -e gondolkodhatott volna saját magáról, hogy ő a fontos, vagy gondolkodhatott volna úgy, hogy Isten mit szeretná So she could have thought of herself that uh, that's the most important thing what's going on with her or she could have a thought of what God wants from her. her uh, life, the beginning, what we know, successful. Her life doesn't uh, really start off as a success story at the beginning. And maybe uh, she had many questions. Uh, why am I orphan? Why is it me? 400. Versenyzőbe a király kegyeiért. Uh, uh, miért pont nekem kell most bemenni a királyhoz úgy, hogy a fejemet veszthetem? Szerintem egyikünk se választaná azt, hogy árvaként kezdje az életét, nem? Ez úgy nem nagyon fér bele az ideális életkezdés gondolatába. And I'm sure none of us uh, would choose to be orphan if we uh, could get to choose. De mindegyikünk életében van valami, amire feltesszük azt a kérdés, hogy mér pont én, mér pont így, mér pont ebben a helyzetben. But we, we all have something in our lives about which we can ask the same question: Why me? Mér nekem volt alkoholista apám. Why did I have an alcoholic father? Mér Mi, mér pont nekem kell még most is ezzel küszködni. Why is it me who has to still struggle with all this? Vagy miért pont nekem kellett idebe a kis koszfésekbe megszületnem? Why is it me who has to be born in this uh, dirty little town? Vagy miért én vagyok az első gyerek, vagy miért én vagyok az utolsó gyerek, vagy miért én vagyok pont a közép gyerek? Why am I the first child, why am I the last child or why am I the middle child? Miért pont én vagyok az aki beteg vagyok? Why am I the one who is sick? Miért pont én vagyok így, úgy, amúgy? Mindenkinek lehetnek ilyen kérdései. And so on. We all can have this kind of questions. Tudod, vannak emberek, akik az egész életüket meghatják az ideális élet oltára előtt, és igyekeznek azt imádni, és az az, az a minden. And there are people who are uh, worshipping an ideal life, and they bow down before it, and they chase it through their whole lives, because they think that's everything. Hidd, de senkinek sincs ideális életen. Mindenkinek no van valami problémája. Mi problémás emberek vagyunk. Everyone has a problem. We are problematic people. vagyunk itt. That's why we are here. Szükségünk van segítségre. We need help. De nem kell az ideális életet imádni. Meg lehet hajtani a térdünket Isten előtt és azt mondani, hogy Uram, tehát. Te lehet, hogy pont tudod, hogy ennek miért így kellett történnie, miért pont ez van az életemben. Hogy mindazon, amin keresztül vittél az egész életem során, az nem véletlen, hanem engem te felkészítettél, készítettél pont erre a mostani időre, erre a mostani helyzetre. And it, it wasn't a coincidence or mistake all the things you brought me through my whole life, but you were preparing for this very situation I'm in now. Uh, mikor először voltam missionárius úton Romániában, when I first went on to a mission trip to Románia, izgatottan kérdeztem a pásztort, hogy mikor fogunk rá felkészülni. I asked the pastor, uh, when will we prepare for it? Ő meg izgatottan mondta, hogy már négy éve erre készülünk. And then he replied to me, saying that we've been preparing for this four years now. Én And so I uh, said to him, four years. I haven't really uh, noticed this. this. He said, every Bible study, every fellowship, every uh, service, uh, the worship together. God was preparing us for this de mégis valamit csak kell csinálni. Az Úr mindig készít minket. The Lord always prepares us. És adja az Úr nekünk azt a bátorságot és azt a bölcsességet, amit itt Eszternek megadott, hogy lássuk meg azt, hogy az életünk során bármi, ami velünk történt, Isten azért vitt keresztül azon minket, mert fel akart készíteni. Ara különleges feladatra, amire most hív el, abba a helyzetbe és azon a helyen, ahol most vagy. And he gives us, uh, we have to realize that God gives us uh, courage and wisdom to recognize the situation we are in, and to recognize that everything he was bringing us through in our life, everything uh, which happened to us, uh, was because he was preparing us for this very situation we are in now. Ez az be ez a szerkezet, hogy ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Azt tükrözi, hogy ki tudja, nem? Mindez idáig, a születésedtől kezdve egészen idáig. Úgy alakultak a dolgok, hogy most ezt a feladatot beteljesíts. In the original text, the, the structure of this sentence, yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this, it actually means that uh, from it means that uh, from uh, the day she was born to this day when she is there in the palace the lord's been shaping her the lord's been shaping her aha uh -huh. okay eh ez ki lehet írni a hűtödre az ere a hűtödre merőd a minden nap néz ez biztos tehát a You can put this on your fridge on your fridge, because uh, you will look at it every day then. Uh, értelj, ki tudja, nem a mostani idő miatt vagyok el, és beírhatod, hogy mi vagy te. Anyuka, vagy kertész, vagy dolgozol egy boltba, vagy az egyetemen tanulsz, vagy éppen ahol vagy. You can put up, uh, yet who knows whether you have, and then just fill the blank wherever you are in a, a mother, a student or, or a worker or whatsoever, hogy for such a time as this. Erre a so you would have this mindset which knows that God uh, from the very begin beginning of your days God was preparing you and he was always there with you preparing for this situation you are in Es mindenkének nagyon nagyon fontos feladata van ott hol van és egy különleges feladata van amit csak ő tud megcsinálni mert Isten ötkészítette föl az egész élete során And all of us have an important task in the position we are in right now something only we can do because this is what God has prepared us for ki tudja, Isten nem pont éppen most téged oda helyezett, ahol vagy. Who knows, maybe God has put you to the place uh, where you are right now. Egyszer egy um, um, visszerelő mondta azt, hogy ő látja, hogy Isten elhívta az ő munkájára. Once a plumber said that he knows that God called him to his work. És um, azt mondja, ez, ez bámulatos, mert minden lakásba beengednek. And it's uh, so amazing, because they let me in into every apartment. Nem kell kopogni, hívnak. I, I don't have to knock, they just call me. És a WC-be, a, a konyhába beengednek. And they let me into the toilet, to the kitchen. És elmagyarázzák, hogy nem tudnak így élni. And they explain to me that they cannot live like this. És miközben ott takarítom a trutyit. And while I'm cleaning out all the mess, azon írnátkozom, hogy az úr takarítaná ki a szellemit rúcsit az életükből. I just pray that the Lord would uh, clean the spiritual mess in their lives. Hogy hogy hagy tudjon áramolni a szentlélek az életükben, hogy a víz a csatornán keresztül. So that as the water flows through the pipes, the spirit could flow through their lives. Hogy az úr használják a teszközöm. That the Lord would use them as instruments. Bár meg az ő and that they would get to know his love. Az Úr érintse meg őket, ahányszor rájönnek a vécére. <laughs> And the Lord would touch them every time they sit on the toilet. <laughs> and he was fully convinced that the Lord has prepared him for this work. And so he just loved the word, the Lord, and wherever he went, he took the Lord with him. But uh, whatever you are, whatever work you have, you can work the same way. És ki tudja, nem, mert pont azért tett oda Isten, hogy egy különleges feladatot tudjál elvégezni. Csak az Úr adja neked az bátorságot és a bölcsességet, hogy ezt meglásd, és hogy megállj abban a feladatban, amire hív téged. Mert 15-ös ezt olvasjuk, hogy Eztere, ezt tüzente vissza Mordokájnak. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, akik csak susánban találhatók, és böjtöljenek értem. Ne egyetek, és ne ígyatok három napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát elveszek. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter megparancsolta neki. Eszter hozott egy döntést. Kapott bátorságot, kapott bölcsességet arra, hogy felismerje azt a helyzetet, amiben Isten helyezte. És azt mondta, hogy ha meghalok, akkor meghalok. So she said, if I perish, perish. De bemegyek, mert tudom, hogy ez a feladatom. But I will go to the king, because I, I know this is my job. És, hát Esther itt mindenképpen meghalt. So Esther, uh, way died here. Meghalt saját magának a saját akaratának. To herself, he to her own will. Ő, ő magától nem akart ebbe a veszélyes helyzetbe kerülni. She did not want to get into this dangerous situation by herself. Ha hozott egy döntést, bármi lesz, megyek és az úra karatáttassam. But she made a decision, whatever will happen, I'll go and I'll do God's will. Ha mai gyerekkoromtól kezdve egész idáig készített, és mindenen keresztül hozott, akkor pont most ne hoznak keresztül. If I was prepared for this from my early childhood and through my whole life, uh, why would he not bring me through now? Elő, uh, egyszerűen csak oda helyezem magam Isten kezébe, hogy elérhető legyek számára. I will simply put myself into God's hands, so I will be available for him. Augustin is pont ugyanezt mondta, azt mondta, hogy a, az élethez való kulcs, az az, ön meg, az önmagadnak való meghalás. Augustin said the same thing. He said that the key to uh, life is to die to yourself. És a Uh, érdekes volt a, az egyik tanítványának mondta, hogy ezt nem szabad csinálni, azt nem szabad csinálni a tanítványnak elege lett, és uh, felháborodottan kérdezte Augustin, hogy akkor mit szabad csinálnom? Hát élnem az csak kell. And it, it's interesting because Augustin told to one of his uh, students that you cannot do this, you cannot do that, and then after a while, the student got angry, and he asked him, So, what, what can I do then? I have, I do have to live somehow. És akkor megkérdezte Augustin viszony, és tényleg? Tényleg kell élnád. So Augustine uh, asked back, do you really have to live? És, és ezzel a gondolata, hagyta, hogy tényleg tényleg kell élnád. So he just left the, the student with this thought, do you really have to live? Itt eztán meghozta azt a döntést, hogy meghalt magának. És azt mondta, hogy nem fogok rettegni, nem fogok, a, nem fogok félni ebben a helyzetben. Megyek és Istenre bízom magamat, és ha meghalok, meghalok. So Esther here made a decision to die to herself, and uh, he, she decided, I won't uh, be scared, I'll just go and if I perish, I perish. Mert Isten valóban engem nem véletlen helyezett ide, most. It wasn't a mistake that God placed me where I am now. És látjuk, hogy uh, arra kéri Esztert, Mordokáikat, hogy böjtöljenek minden zsidóval együtt. And we see that Esther asks Mordecai to uh, fast for him with all the Jews, majd so that uh, she can enter the king's palace. És amikor a királyhoz uh, belép, fogjuk látni, hogy kegyelmet talál a szem előtt. So when she enters the king's presence, we will see that she finds mercy. Itt ebben még van egy nagyon-nagyon szép kép, ami az Istenhez való közeledésünkről szól. And uh, there is also a very nice picture here about uh, us um, drawing close to God. Hibatlanú senki nem mehet Isten jelentéttébe. No one can enter God's presence uninvited. Isten jelenlétében mindenki meghal. And everyone dies in God's presence akkor, hogyha Jézus igaz öltözetébe tudsz belépni. Except if you can enter in in, uh, God, in Jesus's just uh, robe. Isten annyira tiszta, annyira szent, hogy az ő jelenlétében semmi keresni valunk nem lenne. God is so pure and so holy that uh, we could not just enter his presence. Egyetlen egy módon maradhatunk élve, akkor, hogyha ő kegyelmet ad nekünk. The only way to stay alive is if he gives us mercy. És uh, Eszter azt mondja, hogy csak az maradhat élve, akire rámutat a királyi pálca. A négy Mózes 24.17 mondja azt, hogy Jézus ez a királyi párca. And Deuteronomy 24, says that Jesus is this golden Am amikor Isten jelenlétébe jövünk, akkor Ő Jézus nyújtja felénk, és kegyelmet és irgalmat találunk ő When and we find mercy and grace in him. Nem kell rettegnünk attól, hogy mit tesz velünk Isten. don't have to be afraid anymore about what God will do to us. De csak Jézuson keresztül jöhetünk Istenhez. We can only come to God Jesus. Csak az ő kegyelmén, az ő áldozatán keresztül. Only through His uh, grace and through His sacrifice. Sokan mondják, hogy minden út Istenhez vezet. Many say that all roads lead to God. És ez így is van, előbb az ítélet székéhez fog vezetni minden út. because roads Csak onnan sok út vezet tovább a pokolba. Egyetlen egy út van, ami úgy vezet Istenhez, hogy a vele való együttléthez, a mennyhez vezet. And there Az a csak Jézuson keresztül lehet jönni. We can only go to God Jesus Christ. Az ő áldozata és az ő kegyelme az, ami miatt egyáltalán közeledhetünk ő hozzá és ez a legnagyobb dolog, ami, amit Isten adhat nekünk a És mindenki biztos át tudja gondolni az életét, hogy hogyan találta meg őt Isten. Hogy hogyan hallott először az evangéliumról, hogyan hallott először Jézusról. When was, the, when was the first time when we heard the gospel or when we heard about Jesus? És én, én visszatekintva alsz látom, hogy Isten, hogy születésemtől kezdve úgy alakította az életemben, hogy eljussek őhoz. And if I look back at my, my own life, I see that God has uh, directed my life from the day I was born uh, that I would uh, end up with him. Hogy oda kerüljek a király udvarhoz és ő Jézus, Jézuson keresztül a kegyelmét nyújtotta felém. So that I could make it to the king's palace, and, and he, uh, he gave his mercy to me through Jesus. Jézus, hogy ebbe a kegyelemben bárki részesül, hát. And everyone can be part of this grace. Jézus azt mondta, hogy aki bennem, annak a körök Jesus said, whoever believes in him will have everlasting life. Aki az ő áldozatán keresztül jön hozzám whoever comes to him through his sacrifice. And we should never think that we could stand in his presence by ourselves. Ne engedjük meg magunknak kényelmes gondolkozást, amit a zsidók megengedtek maguknak We should not let us uh, settle down in this uh, convenient thinking, the same way the Jews did in Babylon kell, hogy lássuk Isten hűségét mindenben, we még a mi to, gyengeségeinkben is. Köszönjük neked, Jézus, hogy szeretsz bennünket. Thank you, Jesus, that you love us. És köszönjük azt, hogy a te áldozatodon keresztül, a te igazságodon keresztül jöhetünk a te jelenlétedben. And thank you that we can come to your presence through your uh, truth and through your sacrifice. Nem csak is Te vagy igaz, elég igaz ahhoz, hogy minket igazát well. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy Te, aki bűnt nem ismertél, bűnnél lettél értünk. Azért, hogy nekünk szabadságunk legyen Te benned. So that we would be free in you. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy adtad azt az örök életet nekünk, ami egyedül Téged illetett volna meg. Thank you you life, life Látod a szükségünket, azt a nyomort, amiben éltünk, azt a gonokságot, a bűnt, a lázadást. You Köszönjük, hogy te voltál olyan kegyelmes, hogy kinyújtottad a kezedet, és megragadtál minket. And thank you that you were gracious enough to hold your hand out and reach out for us. Uram, kérünk Téged, segíts nekünk meglátni, hogy azt, ahol vagyunk és amiben vagyunk, az nem véletlen. Lord, we pray that you would help us to see that it's not a mistake uh, that we are in the place we are in. Az egész életünk nem véletlenek sorozata, hanem te mindig ott voltál a háttérben, és készítettél és formáltál minket. And our life is not a series of coincidences, but you were... Folyamatosan a javunkat tervezted és formáltad. And you were uh, continuously good for us. Köszönjük uram, hogy most ahova helyeztél minket, felkészítettél, hogy a te követeid legyünk ebben a világban. And thank És tudjuk eljelmet kérni a másokért és tudjuk elhozni. Ha megváltásnak az üzenetét őnekéik. So that we can plead for mercy for others and we can bring the message of your salvation to others. Köszönjük a szeretetet. Thank you for your love. Amen. Amen. Amen.